Kwa ni maji sasa hivi walifu ambao uko ambao tumewasikia hasa heo walifu wa wizi wa nyavu yani kawaida faida alikupenda anateja mitego yake sasa na kawaida wovu wa kutenga wengine hu anakaa kulia mzima e, mabote yao wanalala kule kule kwenye maji kwa e, sababu nyavu sio watu wanaweza walifu wanaweza wakafika mpaka bahari nyale na, na wakawa ingilia gafa polezi wanalaribu deboti na kuweza kuwa moja wanaweza kupona zile hindi kwa maana kwamba kuzifungua na kuhatisha jamaa asiamke au wa wale vile vilaka wana kitu cha waduru sasa kuna watu wengine ya kizao ni mfupi wanakoje kuwatumie makokoro yale ambao wanaweza wanachukua kila kitu au na sumu nasikia sasa hivi kuna tabia nyingine waweka sibui pumba kitu kama hicho ambao sawa kila wanavimpiwa wanainuka juu tumesikia lakini kubwa zaidi haya Timba, timba uthenda na talomo tunao lile timba ukiweka usama, katika, uko, mata, samaki ile mtene ukienda huko utakamata samaki miaka 1000 hauosi sasa unaweza kuangalia kiasi gani watu itamowa ita affect sababu hapa sehemu za karibu itabidi waende mbali zaidi ambayo italeta ile kwa kubwa zaidi hata kama kuja kumuuza atakua ni very expensive sasa sijui kama kuna kila mtu anaweza kufaidika kuweza kumtumia zile vitoweo lakini vile kwenda kufanya shughuli uvuvi si rahisi mimi kwa e, kwa na kwaredi ziwa kwa hapo huko Eloixson. Bana bahati sana. Kwa sababu ni mtu ni nguvu yako tu kitengeneza pointi yako vizuri na lakini unaweza kuingia huko ukavua kande wana ukapata sabaki sabakiwao kenda kuuza. Ujaishi. Mkisita ukimaliza wale itakuwa tab. Kwa ndio maana tunajaribu sana kujaribu kuelimisha kwa wazetu kwamba sisi na wao kwa pamoja tukishikana mikono vizuri na kuhakisha kwamba uvuvi ya aramu tutaokomesha. Mimi na kwa BV ule utajiri ambao tukundo usikia zamani kwamba ah ukienda mwanza watu wana kila mtu pesa kwa sababu samaki zipo zitakuwa nyingi zitazunguruka na ile pesa itazunguruka watu wengi kuanzia kule ziwani mpaka ule mzigo kwa maana kwenye viwanda na watu wa wajuzi na kupeleka mpaka kule kwenye mikuwa nini mikwa samaki zitakuwaepo na hali ya uchumi itakuwa nzuri lakini pia kuweka na maendeleo katika lakini kuna hapo wengine wachache bado na mimi nasikitika sana utakuta kuna wengine ni viongozi na wengine ndani humu ndani ya tasisi zetu inawezekana hata baadhi ya police laba nao ni part of leo tatizo